بسم الله الرحمن الرحیم یسئلونك عن الانفال قل انفال الله ورسوله فتب الله واسلموا ذات بینكما تلا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله خشعت قلوبهم وإذا تلا عليهم آيات huzرتم إيمانوا وعلوا بیمتوبکلون الذين يؤمنون بالصلاة والرزقنا ينفقون أولئک هم حق الذين حقق لهم الدرجات عند ربهم مغفرۃ ودرس کریم نزول کے پس سورۃ بقره نے دے اور ترتیب کے پس سورۃ اعراف الجحاد فی سبیل اللہ تعالی سورت کے دا بینی جدا اللہ پہ دین کی جحاد ہو گئی سقسیم دی سورت شپک قائدو تر دا شپک قائدے پا لفظ دیا ایوہا اللہ دین ذکر کی اور دا شپک وڈا قائدے دا اصل مقصد سرا جی جحاد فی سبیل اللہ دے دا غیو ذا دا, دا سورت مقصد الجهاد القتال فی سبیل اللہ تعالی او دی سورت تقسیم القوائد السبا ستہ اگش پاک قائده پلبضی آئیوالذین آمنو اتدائی که دی, دی مومنانو او صافق امسا ذکر کئی او پال سی او قائدہ تفرے کئی او شپردما قائدہ خلاصر آری دی جهاد کوئی نو پدی قائدو ہو کئی سورت ممتاز دے او ذکر د قتال سرد قوائد مماحداؤ اغا صورت چی پاغی کی تغییب جیحاد تورکڑش دے او پاغی کی د جیحاد دا پارا قائدی مقررشی دی اغا صورت انفال دے دا آر صورت امتیاداتوی دا کسورت عراف ممتازو او ذکر دا انبیاء ستو اخالت مجرمینو او نام ممتازو فرد شرک مطلقان وکثات تعالی و یو او تقسیم د شرکت اعتقادی او فعلی ماده ممتاز او په هلو حرمت او پولیتی دره کتابو طالب عمران ممتاز او پرودنصارو خدا پرشوه او کثات خباست تعالی کتابو سرل قواعد مو محدد ول تاسیس الجماعه اب وقرم ممتاز او د بیان د اصول اربعه او سلور پاکے مندرج توحید رسالت جہاد او انفاق فیسی بھیل اللہ تعالیٰ نوار صورت پر مجموع منتاز دے دا صورت پدے منتاز دے چی آغا صورت چیاغے کے دی جہاد ترغیب ورکرشن دے او دی جہاد دپارے قائدے امیر او معمول تا بیان کردی چی امیر او رائیت پدکم او قائدو پابندی میدان جہاد کې ذکر جہاد کوي ندیبا د کوم قایده پابندی ما قبل سر مناسبت د قران دا قاعده دا چې اصل مقصد ذکر کی نو اصل مقصد اشاعت تفریح د بیان کوي د اصل مقصد اشاعت تفریح ارکان او ترغیب او تایید ور کوي لکه سوره انعام کې اصل مقصد په ذکر ش نو ارکانو تا ترقیب دا پار دے شہادتا مسرے او آقابات ستا چه فتاسو بار دا شپک مصحب رازی فتاسو بکلک کی دا اصل مقصد دا پارا دا سبکلک کی ستاسو کور کی با موالات چوی دائیں گے قرآن کرین چکارا اصل مقصد ذکر کی نبیان امیر او مانو ته بیان کړی دي چې امیر او رایيت په دکو مقايدو پابندي ميدان جهاد کې چې کل کوي نو دایبہ دکو مقايدو پابندي معتقل سره مناسب د قران دا قاعده را چې کله اصل مقصد ذکر کې نو اصل مقصد اشاعات تفاره بیان کوي د اصل مقصد اشاعات تفاره ارکانو تا ترغیب او تاہی دور کئی لگا سورت اعنام اصل مقصد بذکر شن نو ارکانو تا ترغیب د پار دیشات تا مسره او غاقبات ستا که پتا سبا دا شپک مساہب رازی پتا سباک لکی دا اصل مقصد دا پارا دا سباک لکی ستا سکور کی با کی. کریم چکه اصل مقصد ذکر کی نه دا ذکر کای چې د اصل مقصد د پاره نه کوي چې دا مشرق زور ختم شي قتال مطلب دا دی چې مشرک لار بند کړي دا او بیان د الله دی کتاب نه پېږي نقاتلوه حتا لا ته کونه فتنه ته جنگ په کومه طرحه پوري چې دا مشرق زور ختم شي امو شرپ و گن کی سکنا چاہیئے نمک کی صورت کے اس بات توحید و شرپ پا دلہ و اقلیو سرہ انام کے اور اس بات توحید و شرپ پا دیان دا انبیاء لے مصرام و صورت اعراف کے ندار صورت متسر راڑا اچھے گوارے مسرد اومن ازنجی پا خلا رکے نہیں دو دی مسرد پارا عمل کی وجہات کے او دائی تفریق پتوحید مطلب دار ہے کہ چای تفریق دیزدنی نستاد آجنگ آبست ہے چای ایمان دی نی عقیدہ دی مضبوط نی قرآن دی نی ویلے نو تا جیاد صد پارچے جیاد چکے نو دی مسئلے لباچے زکا دا صورت تفریق گردو را پاغے چا کلا ستا عقیدہ شوا نو دا عقیدہ نخیصتا کیجی سو پوری تا تیرنی پورتا کیجی دارنګي تورا بالا پورته کې تتمو ته الله متزينه اخيسه شي پاک دي د توحيد نو توحيد مبدا دغه پاره د جهاد جهاد چکه نو ول توحيد دکا مشي جهاد کې مردار مرشد کنر جنگ کول صدبن و خدای کوفار جور مشته خدایي عقيده درست نه نه تاونه عقيده درست کا ابه جهاد او چې کله کده درس شوا نو با د غن توه تر او توره چې اهله نو د ټول نو مخ کې نیت سمکا یو عقیده د توحید اوساته ا دې نیت سمکا ځکه شیطان بستا پنت کې فتور اچي نقصان باچي د تبه مال براله طاشن کو پراله تم چې دغه وو اخلي نو ازنه چې زیاتې لپاره انفال د نفل د نفل زیاتیت وي ازنه چې زیاتې شې لپاره د جنگو کې ان دوستو خپل ناراضه کټال بمو کې مربوم شي د ستار نتی نتی نو لوبیا یې څنډه پرېښکې د اصلاح نیت جنت سم کا پدې عقیده جنموکو ته پدې عقیده ته جنګ آنستال آجنگ فائدامن نده آستال آجنگ سودمن نده اللہ بستا انداد نکی او کنیت تی سمی او کدر دی درست تی او میدان جیاد توہ تی نو اللہ با دی انداد تی مثال پیش کئی لکا بدر بدر کے تاسو لکسان ہوئی کافر پوڑیر زور شور سراؤ لیکن تاسو نیت سمو صحیو نو اللہ کامیات کوئی که چرستاونه نت سم ان الله بتاش کامیاب کی قال جیات لذی ته پوسیو کې چالت نو د 10 پکار دکنه به 10 چي مشکې کینونکی داوی به 10ه ابه شرایته جیات کې جیات د پارا لومبه یو ایمان ادم اخلاص چې دا دواړه تا کې ایمان بالله مندر کی اخلاص مندر کی او در ام اتعاد تعمیر چه تد دا نو دادری امور ذکر کئی یو امر ذکر که حصرت عراف عن عام که او دادو ذکر کئی صورت که یو دا چه تد اخلاص اپارت تور و اخلا او دا چکل تور دیو آغستا نو میدان نجیات کی بد اقبل امیر اتعاد کی اقبل سمون من جنگی یہ قطع تعمیر وائی واپس نو امیر قطع تعمیر وائی مخی نو کې نو تبا اتعاد تعمیر کے یہ اوشے علق قبلی کی جزاق موجود دی بغیر در شرعات اوشے کا نموجود کیجئے تم اس کے او شرعات نیدی موجود جامعہ دینی ری پاکے اوزا سنے لے کر نموس کے دیشی داغې تشریعت نه موجود نشې نه موجود کیږي رکن نه موجود رکن ایمان دی او شرطونه یو اخلاص او بل اطاعت ثاني چې راځي د شرطونه تا کې نو ته صورت کې عقاید بیان شو صورت کې داغې د اشاعت لپاره مسله د قتال بیان شو ځان نګوګې چې دې اللہ علوم امان بندد خدایم او جنگ نکم جیاد نکم معاجر ام او جیاد نکم مومن او جیاد نکم او جیاد تکے فرض دی چې اول تا قضان پا بندی او شرائطو منی چې بایچ دی جیاد جي کم کو سنچدے کور روتے ندارنگی که خدای بچنم نتشور آزم غلول او دوکہ بنا او که دې قاعده ته پابند نه نو ته یاد نشکولې یاد لا بدارشي نو کله مسلمانان په لارو ډکا وایو پیسې واخله دا غیبانو مالو اوخره خلک څنګه مجاهدين اله چلي راځه اله رور راځه دا جژ دا وډا کوان تلې جیا کله اگې کې اگده شرایته سره یې چیزان سر اقپلتو خوو سے یاد جماعت طرفنا تاپس امدادو کو مکی دانا چیتے مسلمانان بانے حملے کوا کو لارائت نیسا ملک تبا کو مجاہدین گالا جیاد کی گئی دنبیر او جیاد کے دانلیل کی گن یہ حضرت سر غٹول ٹال فوج دریس و دیارلسو مغد دریس و دیارلس پتا امی دنیا غالب شا د قیصر او د قیصر د زرګونو سلطنتونو مهذب <تصفيق> او منظم فوجو او دیر دولت او سامانو لیکن هغه مجاهدین ته شو دا د کافر ټینګی کید چې مجاهدین د شرو ته د قران نه دی پاهوند د ترتی ته نه لازم امیر دی څنګه امیر کے اطاعت ته الله دی ګیټار شته امیر قرآن کو اصول و شرائط تفوہ دے تفوہ انو دی صورت کے توڑ باس دے, دے کئی جہاد ہو کئی وہ جہاد مشروط بھی شرائط دے جامت کی صورت کے اصول بیانشو مقاصد نو دے کے لواحق بیانے لگا منگا من اصول کوئی لیو جاگا اتوت قوائد ہو کئی با دی اصل دی یعنی طول ام بی آر بیان کری دی او اغیر بل دی پار سبب ندی حلکہ ایمان بی اللہ بی الاخرت بی الرسول او بازی اصول لی چاگر بل پارے لکه لکہ جہاد کہ جہاد دی اصول لی نو جہاد او کدی اصول لی نو قطر و غارت دے نموی اصول جو کس منکلی المقاصد واللواحق نموک کے دو سورتو لی که المقاصد بیان شوی نذیر صورت کې الله واحد قیامت کې صورت کې حالت پیغمبر اسلام ذکر شو جهاذ جهاد کړ او هر پر سو ځان کړو نذیر صورت کې دې متوي تم څه راغله ميدان ته وځه قیامت کې صورت کې جهاد دیشو د قومونو سره نذیر صورت کې د جهاد اعلی و سنا مجهاد په د دې کې طالب منال ته قتال ده یو خوب کوشش ده د بیان د خپل او یو توره واخلا او په توري باندې مل فتح دې پاره چې کافر زور پاتینی کله چې قاعده ذکر کی نو اخر کې د صورت ته تفریق کی او د صورت سره اصل بیان وکي دلته چې پاره سره آیات جو وقاتلوه حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله جنگ به کوی د کافر سرا را پوي چې پاجني شي شرک فتنه شرک ا فتنه لا يفتن المؤمنه بقره کې تشو درګه پوي چې د او کافر په چا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله او دین دا اللاشی ترا غریب آت جعاد دے دے پا رہنے کے کافر ایمان راڑی عمل کے غصی نا عمل بعد اخر کوئی وطن ازادوں ملک رخنا ندا جعاد دے جعاد کو حلت دے جعاد دے پا رکوم جا پا داریت را غلرے کفر را او خلق خو ایمان بر خرابی نو جہاد دیر پاراکوم نو سبب دی جہاد خوئی باز خلق جہاد کئی پو مطلبین پوان جہاد کئی جاگی پو اصول و شرائطی نی پوان نو دیو جنا اصول و شرائط خوئی اور ابتدا کے کم شے چی دی جہاد مقصد نسرے ارائی نوغا بیانی لگا جموس چکے نو ابتدا کے ذائع پاک کا. ازنه دې اعلانې پليږي پر تاړه ته به مشکل داویږي دیاکه پليږي پر تاړه جس انونه کا انل الفان تپوس کوي تا نه هغه ځتی شه په لاس انفال د نفل نه تانه تپوس کوي که سږیاتی دماغ سره خراب نه وړی ځاتی مقصد کو زمونږ د کافر قطرو او کافر دور دو قتل او کذینه زیاتی شه راغه نو وسکو او اعجا زیادی شه حکم داری که در اللہ در پیغمبر دی اغبا امیر تا والتی تو زیادی شهر آگه او اگر تنشی را لی مال داری پیسی را لی وصلہ را لی او اگر ستانو لی وی بائی در شی بانی آرام شی مال اگر لعلات او مشکل تاک و جیاد دے لکو چه کافر زور ختم شي ورېږي دالانا ادرس کې خپل نه اتل ذات بينکم وصلې اخکې خپلان خلکې چې زړه کې دالانا نشي چې جاءکم توپک برابر امته ماچا برابر ام پلاشن کو برابر ام ایتعوکې دال پیغمبر پیو مومنان سمانا ذاتي شي ته یو نت باید سمي دوا او قانون د قران وکړي دره او د سنتو پامندې حلول ائته تانې ناراج یو یقینا مؤمنان او کسان دي کله چې بیان کړي دوی حکم د الله ذکر الله هو دغه حکومت بیان ش <تصفح> <تصفح> چې پولول انفال الله رسول دته بیان شې چې بای الله دې وی چې د چي شې بناخله jihad مال راغې او سلا رالا نو داو تناخله دا یی دیاز لچروانی نو مسلمانان منندل کې کله چې اڅې حکم الله نو پیرش نور دې وی او یی ارمان توبې ما خدا غسته دې لانی وجلک وجل, وجل یاریته یا وای سمانه اور ریده چدا شناخله اور ریده چ اندو لای کارنو خون اور ریده چ دې جنگېګا عقلہ چلو سی شی پدې باندې د الله حکم نه چې د حکم دا نه چې تبق ورزې نو کارشی د ایمان زادت هم کارشی بعض خلق دلیل ایسی کہ ایمان کمی گردی تی نی ایمام ابو حنی فوی ایمان اثر کمی گردی تی کہ ایمان کو غلون دے شیر ایمان تو باللہ ناغیدی کمی گردی تیسی نی محدث عالم چرد ایمام ابو حنی فوی کرو کہ قرآن کی رازی زیادہ تم ایمان حدیث کی رازی نو ایمام ابو حنی فوی تا خطری کردی پا قل تاریخ ای دکر کریدی اصل و سنتا چا کم خط امان بودن فرکل دی چا توا ایمان دیتی گی نو تو تان ادا تا پوست کم جهاد کو پدر امکال فرسیو کتا دی نو کم صحابا چا پوماکا چا مردی نو اگر نا ایمان، کد ایمان کم اگر بارکی جسوائی اگر کروس و بعض جهادو کن ایمان زیادت شتا پنید دی لو چې کم دي زیاد نه مفکې مړې دي انداغي ایمان ته کم وای اسد او سنت ټول عمر کې به جواب نه دي یو ایمان دې یو دې ایمان آثار دي زادت ان ایمانو نقارشی زیادت کار کېدل کارشی دې دې ایمان موږ پهښتنه وای چې خالي ایمان ولې معلوم شي د دې سمانه یعنی چې ته همت کیو کنه کې کی وعده ایمان ولې معلوم شي دا با محاوره دا هر قوم دا هر قوم پا خول محاوره خبری کئی خلقو دا محاوره پا معنی نپوئی گی انو لغزی معنی تیو آخری لیکن اپزمو محاوره دا یو ساڑی اتا پوز کئی سنگا اللے نزا غیر دا مطلب چې اتنا جوڑے کجوڑے و ای خیم یعنی مطلب دے گزارمی کی گئی دا د محاوره اصطلاحات تی پارے جبکے کارچی تیز ایمان ربان دیدان کباری آقسان چی پابندی دیبارت بدنی اداع مالنا چی مغرکڑے خط کئی سمان جیاد آقسان کئی ایمان والا جیاد آقسان کئی چی دا اللہ دا حکم تا منخواد بی تابیداری اور جیاد آقسان کئی چی آقا تابیداری دانا چی مجاہد اپا اللہ آزانت پاری آکسان جی پابندید مون اداوے مالنا چی مورکڑے قد کئی دی رشتیا حقا رشتیا چی ایمانم پکیو او دا اللہ او جہاد کو پر نیک نیت نظارشتی مجاہی جہاد کو نظار نظارت پارا دیل را درجی دی رب تخار ابا شریف دې حضرت عزتمن عزتمن حاضر کې عادي الله زموږه عزت د ټول اعلانې کور جوړورې کنه د نو توبر عزت زم ما داږي عزت دامت لده چې زو عزت نن اور ټوب کړم تحت صحی حدیث کې راځي داغه مطلب دا چې زو د بے غیرت کو عزت ونوخوم جماعت کې کیو خرو د عزتمن رزه پوتلو باندې کما اخرجه کا کاف صفت د موصوف محضوفاو دے موصوف کی دے مفصرین و کرام دے چلہ موصوف کمی او شاید نو بعدی وئی موصوفی اولاکو ملمنون حقا کحق ما خجاک ربوکا دامو منان دے رشتیا لکسنگ پر رشتیا چلا لگلے اوکریتا دا مدینینا اب بعدی وئی توکلن یا توکلون توکلن کما اخرجت کا زار پا اللہ اسپاری پس پارکتنے سرہ سنکے اللہ علیہ وسلم دارے یہ نور مختلف مانی کے مفسرین نبی علیہ السلام قدیم کالکے مدینہ منورہ کے تشریف فرماؤ مکہ دے مدینہ نلہو طرف ترہا اور شام دے مدینہ طرف ترہا نپارہ بے کی خوش خسارهونه <mile> نيشته نو به کې جوار ورشي شي انا به کې چې پيشته خوش بنجر ملته نزارا به ژوند په تجارتو شانتوته او دا دا نه به غلې کپڑے سامان وراره او حاصل به باز سل کو ما کجې چراغې لا بعض ز بعد شروع ز شو نو کارانه ساتې او خان بے بوتلو نوکرانو بساتر داو دانے وی تجارت حکم او بے تنظیم دے انسانیت خصوصیت تے اسلام دے تنظیم دے سنت وی لگی بعضی کارنوی کیا کافر و کول دو جدو انسانیت تا رہینا لکہ چی کافلہ بروا نو کافلے با یوتن امیر کن بغیر دامیر دا بناتتا یو خود تنظیم او مشر سنت تری خری یو ده انسانیت خویده دا چه انسان کمزائی کیوی چه تذیر نو تنظیم بخل کئی ده در زمانه تاریبان مولیان ده انسانیت نم خالی سنت رسنت نم خالی گی نده که انسانیت شده آنه ده که سنت شده چه ده کل تنظیمو کی کل مشر راوی او قرآن که نیم سرتونہ پتنجیم گی ہم انگاوئی پلانے سرے دو قرآن آیت نمانی کافر دے لیکن کنیم قرآن نمانی ناغوئی دا زنگ مگر دے باراکی ما مگری یا مکڑو ما زمن تنجیم نیو تانی زبا کنیم نمور ترازی قتل ما ما سر بیا لا سکر دای نکی تو وقتی کافری مائی دی بوئی پلانے کا مرور دے د تنظیم نه خلاف دیغه د چم مسلمان دی یو غستا قران دی چې بابا له نه مشرک دی ایو دخله قران دی چې د قران قران کې یو خیاط نمونکر شنه کافر دی یو تنظیم نه وته در خلاف حکم د هغه مسلمان دی دا خواجه تیر تران دی راشي هغه هم نه بغلو غوي لوګری السلام علیکم ګرمو ګلوګل ده چې او د تنظیم مسکین نو حدیث کې پاغلانه تر راځي تنظیم نه در نو ابو سفیان د دې امیرو دیم قالو د هجرت چې حضرت تمځه نه او صحابه رضوان الله تعالی ال مجومین جو سوق کسانو په مدینه کې د مشرکین د قافله ایشان ته تريرا او ال تجارت کوي دا دغه موندن او سي اړه را روان دي نبي السلام ته حکم راغې کچره ته حمله درل کافر او په قافلې کې نقاب وخت درکې نبی عليه السلام صحابه را جمع کړو چې د الله حکم ده تاسو مخاله صحابه او قافلې سره اوسلنی کسان کمی زموږ د جاهد به جازو شي عمل ونکو لاسه شي غنیمته زې کې ورځو په دې. دا شوم ندو لارې دی مکه ته. یو د مدینې سره جوڅه لري تقریبا 2 میل باندې. دالار تله راشي په تا. ا یو د مدینې نه تقریبا 10 سلوخ میرا سمندر دی. نو سمندر په غاړه تړلی دی مکه ته. هغه لونګدار کله کې مسلمانانو جرګاو کا د حمله او جوړ نو سېې دې جاسوس قرار کې نه کافر جاسوس فوري خبر ور وره د سپین د شانته چې ته غواړې د مدینه پسند او استاد په اړه ثابت یې ارشي انت ابو سفیان شام کې هغه چې پوښو چې زموږ لار خبره نشته امر وکې هغه پتی رفتار او یاړه اصل تیزی باغې سره څوک او مکه ته راولې دا چې دا څه ما ما لېر را څه کافل ډکره او صحابه زم ما او بطول دون زر تنه ده بیشمار اصول سرا دو خانو سرا را روان شو او ابو او بجال کنجره اوکته نو اغیر را روان اکره او خانه پنزوز پیتر زیتی را وسته چه من کلا صحابه قتل کو دکا اخو لک بی چه اغیر بڑو ختمی کو نو آلتا با کنجره او او خان بالا لو وخوا بکن از ریر آده صحبتی او کوشش علی وې په ټول را روان شو بازه ده شرم نه راو تل له حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ زړه یې نو حکومی جرګوار نغمه پکې راو بازه پرېږي ایمانوالو وو مجبورو زاغین نه د حاضر کې فرار روان شو ابو دا دای چلوکو چې د مدینی په څنګه چې کمرار ده نو پدې نه زړه اگر دریاب لاره واقصده اگر اگر صحابه را را چیم درده بطیره قاتله خود شام را روانه ده اگر درده را را را پی خود پر دریاب پسند را روانه او مطلب اداو چده که زمان فوج امراو رسی ده مکینه بدر د مدینه منورینه نه تا هفته تقریبا شپگو شریمی داده او بدر ده مکینه زمینه تقریبا دوسو می کلومیٹر دا دی صحابہ دا بدر پا طرف آروان دی چی خبر بلا کہ صحابہ تو چاہی خود دریاب پا غرر رائی دی نو صحابہ بدر دیو سڑی دیومو آل تاو سیدو دا غزائی که غرون دی از غرون امینس کے الگاڑ دی اوچ خواڑ دی اوچ خواڑ دی اوچ خواڑ دی اوشک پی کش دا غزائی تا نوپا تاورا جایدا کہ کفار راوات اللیل بذور شور نبی علی السلام تاوحی وشوا کہ پا آر او دل دی حملہ وکرا نخواہ بیدر کئی نو نبی علی السلام صحابی جرگکر کہ ما تاوحی شوری ده چې پا آر او دل دی حملہ وکرا نخواہ بیدر کئی نستاو شو قافلے پسی کنا پا ترس کتا لار شو کفار پسی نو بازه په وین جنا کافر دې سغت زو زتا چې موږ سره وصل نهشته دي سامان کم دي او کافر دې ځات راغلي دي نو کافلي سره جنکو او بازه چې نه چې خدای دېږي چې فتو درکو نو کافران راغلي لور دې چې ملک موږ ته ودارو مارشي دې چې ته کی راغې بیان کې چنو چې کافرانو په څيز ډاډ را روان سره قافله پرهورا او په بدر کې یو ځای نو الله دا وی بیان کړي کما حج کرپوک تاوکلک تاوکل په الله دغه سنجه راوکلت او انفال د پاره د الله دی ادان د پاره کوي دواج جنا چرقله تعالی رب افتق الله تقن اتقان ځان بچي د مینه د مانا کسان چې الله وکړي د خلق حق چې حق سرګن کې حق سرګن کې یعنی اسلام الله غالب کی آیو دلا د مومنانو نا او خبرې کوي تاسو را په امر د الله کې پستاینه چې ظاهر ته امر د الله بازي کسان بدګنی د حساب منګلې ګیو مونږ شتره مونږ بسنګ دیو ته چې مونږه کولی شي مرتا اګوریمار بازه کفر ته یریګی دی جنگ نوای کافر ته زو مختی کولی یعنی نذی کافر او تا تبوی کی مرګ نی دکه مرګ جسایو یریدی یساقونه الالموت مختی کولی شي مرتا ادا یونی مرګ ایا کا چواد کرلا قوی تعالی صرا یذ دو ټولو انا دایو ټولے تاسو له یاو دوټو له سمانه یاو قافله ده قدیم د کافلو لغ کړ دې په ارطو لکه حمله وکړه نو یو ابو کې फायदा تې یاو نو مطلب چې په حمله وکړه ان انارکم ادوسری چی شي د دبې والا تاسو مقابل کې شوکت دبې والا تاسو دوسلار یا غنو اسری والا سره مقابل وکړه نو اسری والا هغه قافله حضورو تاسو <سؤال> د شي نو سلوواله تاسو موقام هردا کې الله چې ثابت کی حق په پورو کوم خپلې کې منډ کا فرانو د الله مرزي چې کافر تو تاسو موقام کوي دا کافر مول الله شلې او ثابت و کې الله باطل و کې باتن اگر چې مجرمان مجرمان دا په نه ګنن چې منموم شو یا چې فریاد کوتا سره نو قبول جواب نه پاته درلوه او وی او قالا وی زه با امداد تون تاسو د فرشتو یوول پسه محمد د کوم تقریبا 300 سال مدې مدو لا کول زه با تاسو تایل او محمد د امداد وکوم تاسو امداد وکول بزر د فرشتو نه یو ولپ سره لګی شي اصل هغه سيته وي چې سړي په اسوري بيمران سرور کی دا نه کی فرشتي به ولپ او الله به تاسو کی او فریاد کوتاس الله تعالی بدر ته چې صاحب راغ نو د بدر د قرب نه طرف ته درځي واټو لمدینه طرف ته اضا طرف ته او نیلاو طرف تا دا غر طرف تا کافر و فوج منظم کرو دا ادائی کت کرنے دے او کلک نو کافر او کلک زائیو آغاز تے او دا کرو کہ جنگ کے سارے پشکو کی نو خیل فریشہ بکی تو پیشی والے نیوکو زائی دے ماموری آرے او دا کافر زائی کلک رہے ملز کے اوچ خور نبی علیہ السلام نش په چېสารلو ځم شروع کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکو او دعا غوښتا په دې دعا کې حدیث راځي چې نبی علیہ السلام وي ان اللهم حاضر اصحاب فر ان توبه دوا دو خدا دالو نه ډالا کلمړ کړه عبادت مونیش پهس مطلب سو زرسته پیغمبرم نوکرا دا دل د مؤمنانو ټول بډو شو نبی خپل پیغمبر رضی الله عنه نوکرا استه بارکونه شي او نبی اسلام دعا کوله ډیر په زور شو ابوبکر ته حسب قران دا دعا چې کومه وتا دا کافی نه اس ایستس تاسو فریاد کړئ وغوث مانی فریاد درست موغیث فریاد کے اونکے موغیث کے فریاد در چاہ خورکو ریشی دادا اللہ نم دے دا ایلان خود یا غوثل از غم دستگی دخواہی نمو رکی اپ جمعتونی بیا اولیکم فلارو تایجونکے غوثل از غم <تصفيق> دا چاړي خپل محتاج او خپل نبی, اسلام, تو فریاد ان کی ہو. نبی اسلام غوث په فرياد کوم کېو نبی اسلام غوث نشه الله ورته ته قامت فرياد کوم نو پیغمبر غوث نه او بلکې غوث دازې ملت دستور دی فستجابعلکم نقبلت او کتا رسول الله او یا الله وقالا وی وی دا کوم تاسو لپاره پذرد فرشتونه یو بل پسې انعقرضو الله دې دې لپاره یا وروګو تاسو لپاره فرشتې مګزه تاسو لپاره اکی مزوچی پذرد تاسو اصل کې خو یو فرشته په کار و خدا که دې سړی مزدی ګړوی نه سړی متماینوی خوشاله نو الله وځه صرف تاسو زړه دې مزدی یاده پاره غوړنه راځه اندا فتا مګر دا الله نه نه فرمان فتا نسل پو مانا دا تاونم راجی امداد اکل پو مانا دا فتح راجی اندار فتح مگردالنا نا اقنان نا حکمت والا ہے یاد کیا چه پڑکو تاظرہ جوٹی امندالنا نا داک ایدار جی پسیڑی بانی خوف راشی اردگو دستر کی پڑکی چی نزرے بیا خوشا لی کلت صحابہ دا کفار فوجو لی چو دا چور دا خزر تنجی امونگے لگیو نوکو صحابہ غمرا نو پا دی وقتی اللہ پا غیر جوتا راوستا دا غیر درانا غم برانوی او راولی گو اللہ پا تاسو دا برناو نو پا شو گو که دا غیر پیر نکره که دی نو خفو چیز منگم شگی رسید دی نو اللہ باران راولی گو دا مالی گلنی شگا دا خواهم پا کرا شگم دا نو پا مالی شگا چی بارانشی نو اڈیلکتر د هم د شيطان ټول بلاو کړو پلي تره نه پټول جنا بتر اوسته نو الله وګرځونې غلي چې وښورو کی دا ترې ري چې سړی چې سورا پاکوالې د زورې د رت راکی ا سوره چې پاکوالې په کینی نو نو قران دا ذکر کوي ليتوهره کوم بي چې پاکي و تا پر یو ابو جی تاسو نه پريطري شیطان پريطري شیطان ته تهلام مشو به زس چی وي او مضبوط کی الله ز تاسو پدې سسرا پدې طهارت سره ارتبات القلب ضرورت کاواله سورې چه سره عبادت والی ذکر اسکار کی نظرې مضبوطي اکل کی الله پری باران سره ساز پدمونہ کد مونت لکیه غزايب کی بارانوشن تلکشه یاد کا چ امر کړو رب کا فرشتو تا وای مو وینن تا چد تا سره یو هی رب کا دنا کې فرشتو ته ویل غې مزدار سره فرشته کوي دی یو هی رب کا ل ال ملائکته قولوا للملائکته اني قولوا للمؤمنين اني امر کو ستار فرشتو تا اَنِّي مَا كُنْ وَأَيْ مُومِنَانُ تَعَى جَا اللَّهِ رَجِزِ زَرْسَنَهِمْ پیمداد کے مومنان او بغردون فضلون دو کافرانو کی روپ مقی صورتِ عَلِ عِمْلَانِ كِمْرَوَدِيونَ مَنگا روپ بردوری دے مشرق پذرکے مشرق دارسن اے دیجئے دا اش ندی دا نا ہے دا دا فلانے عراض دا دا فلانے مخلرات د ام واحد نه دیږي نوهای مشکین لا په سر ژټونو په 66 سټي او هاي او دا کوی دی نا حربند قلبن ان د لاسلا سره ټکو سټرو لوي لاسرووي سټرو دنا سړي بهر سره ګوري الله سلو ته په لاس تر جنا الله تعالی سيندار او دیو جنا کفاره ذلیلګه چې دې خلاف د الله پیغمبر اواز او خلاف کید د الله پیغمبر نو الله څخه غضاواله ده دانه یې به شرمنده اے کافرو ذالکم دانه یې به معذب دانه یې به شرمنده نو څخه اداه ا کافرون داداپور ختم شو مؤمنانو ته تمهید لږ خدای در سره ده او پشرت دی چیزان بساتے دان فادنا مار لپارا بی جنگ نکی او دم از پابند دی او سنبائی قائدان ایمیانوالاو کلچ مقاموشی کافر اتپا گنکی زخفن گنکی